mert az szerintünk nem zajlott túl korrekten. És akkor ha vizsgáljuk ennek a felelőseit, akkor hát sehol máshol nem találjuk őket, mint hát ugyebár elsősorban a német kormányban. Bár hát azért az Antal kormány is megtette, amit lehet. De... Azért egy pár kormány megtette a magáit, tehát... Igen, de azért a... tehát úgy gondolom, hogy a főbűnös csak a német kormány volt. De hogyha egészen pontosan akarjuk megnevezni a felelős, tehát hogyha jól górcsó alá vesszük ezt a kérdést, hogy privatizáció, ugyebár rabló privatizációnak is nevezhetjük, minden demagógia nélkül egyébként, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy ki lehet a közvetlen, direkt személyi felelőse ennek az eléggé el nem folyamatnak. Na már most... Eléggé el Eléggé el nem ítélhetőnek. Nem lehet elég elítélni, hogy. Ja, értem, jó jó, jó, ja. jó, felfogtam reggel. Van. Igen, mondja. Szóval, ennek a folyamatnak a legfőbb felelőse értelemszerűen a privatizációs kormánybiztos. Tehát a német kormány privatizációs kormánybiztosa. Hát ki más lenne a direkt felelős, mint ő? A nevére vagyunk kíváncsiak. 1900. 89, kötőjel 1990. Amikor a rabló privatizáció a legnagyobb ütemben zajlott, ki volt a német kormány privatizációs kormány biztosa. Haló, haló! Jó reggel, szia! Katila vagyok. Jó reggel, Zuckman, Tamás. Nem? Zukman Tamás volt a tipped? Igen, igen, igen. Nem talált bármennyire is sajnálom. Jó, jó. Oké. Haló? Haló. Haló, Igen? Hello. Nem talált. Köszi, Bárhogy hello. is sajnálom. haló hello. hello. Hát szomorúak vagyunk. Szomorú, szomorúan helyezkedünk várakozó álláspontra. Haló, haló. Tiszteltem, gyors per Nem hmm, talált, sajnáljuk. Ciao. Helló. Hm. Haló, haló, haló. Le kéne halkítani a rádiókészüléket. Haló, haló. Ha hallasz minket, halkítsd le a rádiókészüléket, és kérünk egy jó megfejtést megpróbálom, csak Cseppi Lajosra gondoltam, de nem biztos, egy. Hogy... Olyannyira nem biztos, hogy nem helyes a válasz. Jó, köszönöm, Ugyan. El... Köszönöm. Puh, nehezet kérdeztem. Uh -huh. Haló, haló. Jó napot. Jó napot. Ör, én Megyesi gondoltam. Hmm. Nagyon nem. Nem. Nagyon nem. Sőt, Megyesi pénzügyminiszter volt, emlékszem. Igen, igen. Megyesi volt a pénzügyminiszter. igen. igen. Nem, nem, nem. A privatizációs jó. kormány biztos nem ő volt. Köszönöm. Köszönöm viszont. viszont hallásra. Hm. Föladtuk a leckét. Lehetséges de remé egy... reméljük, hogy a hallgatók nem adják fel a válaszodást. Félül, hogy ez lesz az első olyan műsor, amikor nincsen helyes megfejtésünk. És megtartjuk a, megtartjuk a nyereményt. És berakjuk egy ládába, egy kincses ládába, és ráülünk. Na jó, egy zené zenényi gondolkodási időt még adjunk. Na, de Na. közben itt megfejtés halló, halló. gyanú van. Haló, haló. Igen. Duhván Tamás. Nem, nem. Nem, nem. hangzott, de nem ő. Már volt egy Ó, ilyen tipünk. Hogy kapcsolottam, beleharagudjatok. Újra fölteszem a kérdést, megerősítve titeket abéli hitetekben, hogy teljesen fölösleges SMS-t írni tekintettel, hogy nincsen, nincsen internetünk, úgyhogy nem, tudjuk, nem tudunk az SMS falon, falon utakodni, hogy miket írtatok nekünk. Hívjatok minket 2234881. Haló, haló! Halló? Uh, Martonyi János. Találat! Yes. Igen, It igen, igen, igen, igen, igen, igen, találat. Martonyi János, igen, ő volt a privatizációs kormánybiztosa annak a bizonyos német kormánynak, amely felelős a rabló privatizációért. Mi a véleményed? Belebocsátkozol egy következtetésbe ebből? Hát, én... ő, az, ő az Orbán kormány külügyminisztere volt, ja, csak igen, hogy emlékezzünk igen. erre. Igen, Tehát ez azért, hogy mondjam, némiképp figyelmeztető kéne, hogy legyen azoknak a, hogy mondjam, teleszállja a komcsizó fideszeseknek a számára, akik, akik mindenért a privatizációt, arra privatizációt teszik felelőssé. Valóban, igazad van. Érdekes legalábbis. Kérek egy nevet, és örömmel fogjuk neked átadni az háborúfüggők plakátot, amely a nyereményed. Rendben, köszönöm szépen. Kérlek egy nevet. Zoltán. Egy... Zoltán. Zoltán? Pekács, Zoltán. Takács Zoltán? Tekács. Tekács? Pével mint Péter. Pekács, értem. Jé, jé, jé, jé, Pekács Zoltán. Nagyon-nagyon-nagyon gratulálunk. Köszönöm szépen. Szia-szia. Szóval országunkban, ahol az elemi és zsigeri gyűlölet, illetve a címkézés az egyik legfontosabb politikai identitást megadó dolgok, ott azért néha érdekes egy-egy nevet megtalálni a múltból, és szembesíteni avval a kis politikai ívvel, amit lejárnak ezek a drága jó államférszók. Lejárnak a szemünkben szó szerint. Lejárnak, ez a ennél pontosabb nyelvbotlásod még sosem volt. Lejártak a szemünkben. Konkrétan, eh, ahogyan azt Pekály Zoltán mondta, így van a német kormány privatizációs kormánybiztosa, aki a rabló privatizációért, rabló privatizációért elsőrendűen és személyében felelős, nem más, mint Martonyi János, az Orbán kormány külügyminisztere. Szervusz, gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimesek Kft. támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok.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 Vannak viszont nekünk jó kis képernyőn lévő média személyiségeink, akiktől a falra másszunk, és nem csak mi, hanem mindenki, aki van annyira elvetemült, hogy bekapcsolja a televíziót, és van annyira szellemileg, nem szabad gondolkodni, hogy azonnal ki is kapcsolja, vagy éppen van annyira fáradt. No, de ki a tíz leggyönyörűbb díszpéldány? Ki az, akitől az ember azonnal kidobja a rántot, tehát ha meglátja? Na, ebben fogunk foglalkozni a következőkben. Televízió a népek ópiuma Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölstelen, aljas és alantas Ez a szélső média kritikai fóruma Haló, haló! Haló! Haló! Én vagyok? Igen, ön az. Na, én Margit néni vagyok. Kezicsokon a Margit néni, ön kire Na szavazna? Nekem, Önnek nagyon, ki a le... Nagyra becsülöm a műsor. Jaj, tovább. de nagyon örülünk. Az... Ugye, hogy én letegeszhetlek, mert én már 73 éve Megtisztelő vagyok. számunkra. Na most kérlek szépen, én erről el is felejtkeztem, hogy a Martoni egy ilyen szemét kötvögyek forgató volt. Hát, hát. Hát nem az volt? Na, nagy-nagy a társadalmi anglésia. Hát a kocsiknál aztán meg átálltam oda. Hát, hát, bizony-bizony. Na, és most gyerekek engem legjobban az idegesít, mikor a Fidesz nyomja a sódert, hogy, hogy ezek így lopnak, meg úgy lopnak. Hát ők is loptak. Hát, nem? De, de még mennyire hogy hát ezüsthajó ezüst, akármelyik Fideszesnek a, a, az Orbán Viktornak a társaiból Itt egy a is ott egy kis ott egy kis happy end KFT, emlékszünk ezekre nagyon-nagyon köszönjük, hogy, hogy hívni tetszett minket, ha megkérdezhetem azért még azt, hogy ki a legirritálóbb tévés személyiség az ön szemében Hát nekem az összes elvtárs. <gül> Mondjak neked valamit. De aki televíziós arc, tehát képernyős arc, igazi média, média személyiség. A televízióban? Igen, televízióban. Aki a legidegesítőbb. Hát az Isten se tudja már hirtelen. Melyik adón? Na, hát a, bármelyik, melyik, hát a bármelyiken. Hát a bármelyiken. Hát én nem tudom. Na, hát... Ez a jó hozzáállás egyébként. Egyébként mi is ezt követjük. De tényleg nehezen tudtunk választani, de végül összeállítottunk egy tízes listát. Tehát ami most következik, az a legirritálóbb tévés arcok tízes listája. Íme a tizedik. A tizedik helyre egy kevéssé irritáló tévés arcot raktunk, kifejezetten azért, hogy felvezessük ezt a listát, tehát méltó módon vezessük fel ezt a listát, nem lehet mindjárt bekezdeni, mert mindenki agyvérzést kap a rádiókészülékek mellett. Ezért aztán nálunk Farkasházi Teddi a tizedik, elsősorban azért, mert hogy ő ebben az országban a kultúra, a... a ő, a könnyet kultúrának, a szórakoztatásnak. tehát ő a humor a neve és a pápája. De tényleg ő a humor nagy ágyúja. Kimaradhatatlan a heti hetesből, amelynek egyébként a felhozatala, tehát pusztán a, a, abban a tekintetben, hogy vicces emberek látogatják, azért meglehetősen erős. Most a, most, hát ö... a, most a meglehetősen hangsúlyozva, igen. Hát, hát igen, de most Farkasházi Teddynek ott bérelt helye van. Na most én, én egy valamit nem értek, hogy egy ennyire humortalan, sótlan ember, mint Farkasházi Teddy. Mert Farkasházi Eddiről sok mindent el lehet mondani. Tehát el lehet mondani róla, hogy nagyon komoly tárgyi tudása van. Tehát nagyon komoly lexikális tudása van, főleg a dualizmus és az úri Magyarország éveiből olyan mennyiséget tud, hogy az valami elképesztő. az úri középosztály, különböző nem tél, melyik bárónő, melyik nem tél lovász volt együtt, tehát ezekből aztán tökéletes, meg lóverseny megfócített, hogy ezekből, de tényleg. Tehát meg egyébként úgy általában széles látókörre van a fickónak, tehát azt ilyen lehet mondani. De hogy ő rátette, rátenyerelt gyakorlatilag erre, hogy a humor. A magyar humor. A magyar könnyed szórakoztatásnak. Ő az apostola. Hát De inkább hogy valami... beletenyerelt, mint rátenyerett, mert, mert hogy köze nincs. Tehát, tehát tényleg, ha látod. te látom. hallottál már Farkasházi Teddytől egy poén, tehát egy olyat, hogy így röhögtél volna. egy előfordult az, hogy Farkasházi Teddy, így bosolt volna az arcodra, vagy így. Azt, nem azt érezted volna, hogy hát olyan, olyan, hát olyan, hogy mondjam, olyan... De viszont kész se váltott ki belőlem, ahogy hát kiváltott már egyszer hajós. Hajós volt, bizony, bizony. Mesélt csak tudom. ezt, a Hát konkrétan néz, nézem a heti hetest, és hát farkasházi Teddynek a rovására hajós sokat poingozott, ami hát ugye bár nem nehéz, nem nehéz dolog farkasházi Teddi rovására poénkodni, Hát ezt többször, több ízben elkövették már. Csak hát hajós akkor még egy új, új arc volt, vagy friss hús volt a heti hetesben, és hát elsütött el, el egy-két poént, ami farkasházi Teddynek nem esett jól, és ez látszott is teddin, És hajós az meg folyton Állt, hogy jaj, hát Teddy, jaj, hát nem úgy gondoltam, stb. Tehát azért az újabb meg újabb labdákat, hát a hajós az egy, az én szememben egy hihetetlenül szellemes és nagyon-nagyon alkalmas ember erre, hogy képernyős arc legyen. Tehát én szerintem a hajós az egy, az egy nem beszélve azokról a műsorokról, amikben égettem magát, tehát ilyen benne leszek a tévében meg ilyen borzalmas műsorokról. A hajós önmagában szerintem egy, egy, egy roppant jó adottságokkal rendelkező média személyiség, vagy média személyiség lehetne fogalmazunk így. Na nagyon jók az adottságai. És hát nem tudja ezeket a poénokat, és hát megvan az a jó tulajdonsága, hogy az ilyen nagyon magas labdákat egyszerűen nem tudja nem leütni. És hát kénytelen volt, úgy fent, amikor jöttek az újabb és újabb magas labdák, és valamikor Teddy arról beszélt, hogy hát a múltkor is be kellett mennem a tévébe, hogy bementem a. De, de, de nem az, amiről te beszélsz, az a baj, mondta Teddi. Nem, nem ez a baj, nem ez a baj. Mondom, mi a baj. A múltkor is be, ö, meghívtak a tévébe, hogy mentem a tévébe, mert hívtak. És akkor itt érezte, érezte hajós, hogy ezt nem lehet nem leütni. Tehát ez a legnagyobb, legnagy, legmagasabb labda, hogy meséli Teddi, hogy hívtak a tévébe, és mondja, mondja, mondja erre Hajós, hogy na ez a baj, és hát rögés, hát mindenki rögött. És hát Teddy látszott, hogy így fölhúzta az orrát, tehát így látszott Teddy, hogy nagyon rosszul esett. És Ami Hajós... a humorpápájától kicsit furcsa viselkedés. Igen, Igen. Igen. És, te... és Hajós is érezte, hogy most lőtt a célon, és a reakciójára az volt, hogy így odafordult Teddyhez, fogta a kezét, és megcsókolta kezet csókolt Teddinek. Tehát Teddy konkrétan az a keresztapa, akinek kezet csókolnak élő egyenes adásban, és erről a sajtó nem írt. Tehát itt senki Na se ez a bulvár Komolyan. Tehát... Uh... Azért érzed, hogy melyik, melyik lovagrendben nem, nem rúghatsz bele, és amikor áthágod ezeket az íratlan szabályokat, akkor azonnal rájössz, hogy óriási hibát követtél, és ezt már csak egy késcsókkal lehet vissza. De körülbelül mennyire nevetséges ez a társaság, tehát hogy mennyire az önirónia fogalmával életükben nem találkoztak, tehát hogy, hogy tényleg ez a hajbúkolás egymás előtt, ez, ez valami Jó, egészen gyönyörű. Az én számomra szörnyű, tehát így, így belegondolni is szörnyű abba, hogy egy felnőtt ember, tehát tényleg egy felnőtt férfi megcsókolja a másik felnőtt, Nőtt férfi kezét, mert ez kell ahhoz, hogy, hogy ő neki megnyugodjon a lelke. Ijesztő, ha belgondolsz. Te csókoltál már kezet bárkinek? Nem. Number 9. Ah! Kilencedik helyezett listánkon havas Herrig tanár tanárúr. Havas tanárúr azért került a. Hát, ö, Még egy hetes. Egyrészt azért került a listára, már nem hetes, ő már. Nem, már nem, X hetes. -hetes, -hetes igen. Ö, a tanár úr azért került fel a listánkra, mert hát nem kicsit irritáló figura, azt azért, abban azért egyezünk meg, és azért csak kilencedik egyébként, mert az én szememben havasnak van egy nagyon-nagyon komoly enyhítő körülménye, vagy akár felmentése arra, amit csinál. Hogy nagyon más, hogy irítál, mint más. És ez ma a médiában már nem kevés. Tehát... Lehet, hogy ez a felmentő körülménye, ez a bíróságot is fogja érdekelni abban az ügyben, hogy, a, hogy miért, is, miért is szedett uh, tandíjat az államilag támogatott uh, képzés mellé. mellé. ami minden esetre a tanár úrról, azt el lehet mondani, hogy hogy nagyon más. Tehát egy, ő egy szín volt a médiában, és ez nem kevés. Ezt azért tudjuk. Ebben a jelenlegi médiában mindenki azzal irítál, hogy jó pofi. De mindenki. Mindenki jó pofi. Mindenki jó pofi módon idegesítő. Tehát mindenki ráragad a cipőm talpára, és nem tudom levakardi róla. De tényleg, neked nem ez a benyomásod? De. Tehát tanár úr nem. Tanár úr a maga részéről arrogáns, idegesítő, nagyképű, mindent jobban tud. Tehát f fölhalmozta mindazokat a tulajdonságokat, amely tulajdonságokkal a magyar média nagykönyvében ö, szereplő, ö, szere, szereplő premisszák jegyében nem lehet valaki sikeres. Tehát, hogyha a nagykönyvet kinyitod és elolvasod, hogy mi kell a magyar médiában a sikerességhez, a Havas tanár úr mindenben az ellenkezőjét csinálja. Például promotált ő már homoszexuális listát, ugye? ja. ja, ja, ja, ja, ja. tehát hogy homofób, a homofóbiáját, a listát, hogy minden. tehát, így mindent. Tehát itt szembe megy a tolerancia kampányjal, szembe megy a. a, hát a az elemi szimpátiának az alapvető szabályaival arrogáns, kivagyi, lenéző, és mivel ő az egyetlen. Tehát, hogyha mindenki ilyen lenne, ha úr elmehetne haza. De, de, de mivel, mivel ő az egyetlen, aki ezt merészeli. Ezért ha úr elfoglalta a média arrogánsnak a pozícióját, és ő ebben a pozícióban, hogy mondjam, uralkodik, él és uralkodik örökké. Azért a kilencedik hely, az jár neki a magunk részéről. A nyolcadik helyezett Tankon, nyolcadik, Andrea. Hogy valaki, aki ennyire alkalmatlan, de tényleg, de ennyire, és főműsoridős, ő, ő médiasztár, de nem csak, hogy médiasztár, stár vezető. Ő a szórakoztató arca a TV2-nek. Megkattanok ettől az osztályfőnök titűtől, amit, amit ő képes nyújtani ezek, ezek alatt a játékok alatt. Jaját hát rosszak vagytok fiúk, és közben ez a bazsaigás, ez, ez az egész annyira szánalmas, hogy egy, egy ilyen bugyúta játékban színészkednek különböző pojátszára a megszólalásik hasonlító média személyiségek, és ezek között ez a tanárnő, mint az udvar tartásába csillog-villog. Én, én ettől valami egészen z módon kivagyok. Na jó, de egy ilyen játékvezető, na jó, hagyján. Mert ő, ő akkor... Jó, a ha, ha, ha, ha valaki játékvezető, az tényleg ne legyen már egy olyan, nem tudom, gigantikus figura, érted, hogy így eluralja az egész műsort a saját egyéniségei ráömöljön a műsorra. Az oké. Okay. De van neki egy saját show műsora. Tehát van egy Szulák show. Szulák de Andrea só Tehát, hogy ha valaki, tehát tényleg, hogyha, hogyha nekem föltennék, tehát most föltennénk a kérdést, hogy ki alkalmatlan arra, hogy sómen legyen. Hát szerintem a helyes válasz szulák Andrea. Tehát, hogyha valaki tökszellemtelen, sótlan, érdektelen valaki, de tényleg, és hihetetlenül karizmátlan. Tehát senki egyáltalán nem érdekel a véleménye, akármiről se, de tényleg. Tehát ő ez a joviális kérdező. És tényleg, és tényleg, és salgó tarjából Pestik fölvezettetek úgy, hogy a Trabantban négyen ültetek, vagy hatan. Hát ez hihetetlen. Tehát, hogy erre alkalmaz szólák, Andrea, de tényleg. A hetedik te magad légy. Listánkon hetedik győzike. Bevallom őszintén, hogy én nem raktam volna ilyen előkelő helyre a listánkon győzikét, mert engem győzike személy szerint ennyire nem irritál. Engem az irritál, mert győzike egy, egy egy hétköznapi proli. Semmi különös, de tényleg se, semmi különösebben irritáló nincs benne. Olyan, mint a oly sok minden már. Csomó italboltba be lehet menni Budapesten, meg, meg vidéken, és csomó ilyen győzikét találsz. Hát az idegesítő az, ami ezt a győzikét körülveszi. Tehát, hogy ő neki a tipikussága, meg az átlagossága, meg a hétköznapisága tette őt ilyen különlegesé, meg hősé. Tehát, hogy, így, hogy, hogy a, a nulla teljesítménynek ő az ikonja, ő az idolja. Én azt látom, hogy a Győzike Show bizonyította be, be azt, hogy csak a média csinál valakiből valamit, nagyon sok ember számára. A média viszont bárkiből bármit e, képes csinálni, és ez az a karakter, ez az a szellemi folyamat, vagy ez az a e, processus, az az, ami számomra győzik, erre a posztra helyezi. Egyébként én se vagyok annyira e, kitőle. Egyébként szerintem van egy karaktere, és ez a fajta karizmatikusság akár csinált, akár nem, akár rájátszott, akár nem, ez azért mégiscsak e, legalább el is és Televízió, a népek ópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölstelen, aljas és alantas. Ez a szélső közép média kritikai fóruma. Továbbra se írjatok nekünk, ne írjatok, mert nincs internetünk, nem tudjuk az SMS-val úgyhogy 22 88, egy a telefonszám, ami hívhatóak vagyunk. Hívjatok minket, ha van véleményetek. Jön a hatodik! Anetka, Anetka, Anetka. Egyébként Anetka kapcsán a Robi az óvást akart emelni, hogy Anetka nem is irritáló, pedig Anetka rémesen irítáló. Anetka, buta, Anetka, Anetka, Anetka, erkölcstelen. Csak oh, eh, a viss. <gül> Csak <gül> a, a vissünk Anetka. Nem. Meg a repülget a holdban, de meg az az, nem az Anetka, De az Anetka az tényleg, tényleg de nem a múlt meg az, az anetkának a média iskolája, meg az Anetka-birodalom, <gül> az, amit az Anetka meg, meg, meg, meg tud jeleníteni. Tehát... Amellett, hogy egyébként óriási trash movie élmény. Tehát azt azért senki nem tagadja, hogy mindenki már volt olyan házibulikban, ahol Anetka volt a főszereplő a előtt, és senki nem hitte el, mindenki ki, rá még egy sört, hogy ilyen tényleg de, de, de meg kell említenünk. Mi az irritálásnak az egyik abszolút apostol nője. De ha jó, már nem veszt a A Netka az, aki... Jó, nem veszt hát, az, nem. a szüze. A ő a média Zambó Jimmy-e. emlékszünk, hogy Zambó Jimmy hogy lett a király? Őt a nép a királynak, nem a média. Kicsit, tehát őt nem a nemesség, tehát pont mint Mátyás király. Tehát őt nem az arisztokraták, hanem a köznemesség, tehát a közrend. És ez a, ez a szép benne. Tehát, hogy őt a nép emelte, a vállán emelte a nép olyan magasra. Hát emlékszünk Számból Jimire, hogy ő a média ellen lett király. Tehát őt a média, az összes kereskedelmi rádió, szinte a haláláig az összes kereskedelmi tévé, valami fél évvel a halála előtt kezdték el a kereskedelmi tévék mutatni Jimit. Tehát ő a kereskedelmi médiumok ellen teljes szembeszélben volt a legjobb, a leggyorsabb, a legnagyobb. Én egyébként személy szerint nem bírom elviselni, hogyha a számait kell hallgatnom, de ez egy tök másik kérdés. felejtjük el a szubjektumot, lássuk be, hogy Zambó Jimmy valami olyasmit tett le, ami példátlan, na most Anetkával pontosan ugyanez a helyzet. Anetkának pár évvel ezelőtt az RTL klub ajánlatot tett, konkrétan szerződést kínált. Nincs ebben az országban senki, aki azt a szerződést ne írta volna alá. Főleg, aki olyan szinten exhibicionista, mint a Netka. És a Netka azt mondta, hogy nem. Így. Így, így az RTL klubnak. Így a maga részéről. Azt mondta, hogy nem. Ő nem adja fel a függetlenségét. Tehát most gondoljunk bele, a netka az most ilyen reggeli műsorokat vezethetne, és ott jópofizhatna, és nem lenne szabad melltartóban lennie például, és nem lehetne olyan idegesítő, irritáló, Tangában, mint amilyen. A bőrtangában nem a melltartó, hol volt Anetka melltartó, ne ülj mert... Jó, Jó szóval csak, minden, csak minden, a, teljesen mindegy. a netka az a Anetka nem domestifikálható. Anetka egy vadállat. Tehát egy, egy ragadozó. Egy szexuális ragadozó történetesen, de autonóm. Tehát meg. Megvan a saját, hogy mondjam, szerintem eléggé primitív világa, de azon belül ő tök autonóm, és szerintem ez, ez, ez nem kis dolog. Tehát, öm, vegyet... Igen, csak, nem, csak ne az értelemnek a vékony jegén választották volna őt királynő. <síns> de nem szakadt végbe a de, hogy nem. <síns> Szóval, a Netka, amikor néztem a Budapest-t, és láttam benne a Netkadnak egy műsorát, ami arról szólt, hogy bement valami panelházba, és így egyenként becsöngetett minden lakásba. De nem azzal csöngetett be, hogy mi a véleménye a bukros csomagról, vagy a új egyensúly egy nem azzal csöngetett be, hogy, hogy mi a véleménye a globális felmelegedésről, hogy fölvetett volna bármit, önnek tetszenek a melleim, vagy levenné rólam szívesen a tangát, vagy tehát így bármit, tehát így bármilyen felvetés, hanem így becsöngetett, és így, így olyan volt, mint. Egy ilyen, egy ilyen rettenetes szocióriport, amihez nincsen. Tehát így nem, nem készült fel rá. Tehát még egy ilyen szocióriportra se. Hanem így be. Ö, Anetka vagyok, bemehetek? Ezzel kezdte. Akkor így persze jöjjön Anetka, Akkor így Anetka bement a konyhába. Hát ilyen rohacegényes volt minden, természetesen. És akkor így. hát Hányan vannak? Jól vannak? Hát itt a kis unoka is. Tehát hogy így ez ebben a stílusban. És ez volt a tévéműsor, amit Anetka a számunkra. tehát és, és, és így együtt élnek. Ön mivel foglalkozik? Tehát, hogy ez, ez, ez volt a műsor. most ez kit érdekel, de most komolyan. Tehát, hogy így valamit. Ellentétben ahol a műsorral, ahol a netkának melyik nő ismerős-e vagy rokonai? Nem, aki elvesztette a szüzességét, tévéét. Nem a rokonai volt a most Nem, hát ott volt egy kiválasztósó. Ja, kívánom akkor. Mit kérek? Szennyi. Szilveszterkor, na jó, de ez is zseniális. Hát egy csomóan nézték, tudja, hogy csomó nézőt az RTL klubról, meg a tévéketről. Az volt a sztori, hogy a háttérben meg, fogdosták egymást az ő térben, meg a Netkan alazsúzsával beszélgetett, és így vezette a szilveszteri műsorban. Anetka érzi, hogy ő nem tud beligyő sokat megvásárolni, hogy a szilveszterkor megmutassa. Viszont van egy, van egy nő, aki így felfuttatott két hónapon keresztül, és, de ráadásul állítólag a szilveszteri műsorban megjött a csávónak a felesége. Tehát így bejött annak a csávónak, aki végül ott, ott döntötte hátul a, a, a, a valóság sónőt, ugye? Uh -huh. hátul ott kamatyoltak, miközben valami, mit tudom én, valami ledérfüggönje függönyözve, és előtérben ott csalazsúsával ott partíztak a Netkájék, és megjött a feleség, és akkor Inflagranti, ami egyébként simán el tudom képzelni, meg feltételezem is a hogy meg volt szervezve. Tehát, hogy ez ilyen, ez egy jó kis botrány szilvesztere. Ez mindenki. egy kvázi reality volt. Igen, mindenki így. ezt szeretné látni, de Tök mindegy, Anetka a maga szegényes barkács módszereivel ezt szállítja, és, nem, és nem, feküdt, nem feküdt be az RTL klub alá, és ez már valami, és ez már valami, és nem kevés. A pozíció az ötös. Az ötödik helyezett a mostanában legkorrektebb, legpontosabb, legigényesebb újságíró. Fridericu Sándor. Jaj, Sándor, jó, Sándor. Olyan sokan elfelejtjük már, hogy milyen, milyen arc is volt Sándor régen. Milyen arc volt Sándor a 90 években, amikor körülbelül úgy viselkedett állandóan, mint egy rossz gyerek. De az a fajta rossz gyerek, amelyik így a békának így letépi a lábát, és így röhög, aztán előveszi az öngyújtot meg a dezodort. Tehát egy de nem. Így állandóan így viselkedett, tehát, hogy így mindenkit szivatott gyakorlatilag, de az ilyen legártatlanabbakat, meg legvédtelenebbeket, mert természetesen az ő stárbarátjai, tehát az, ő, az ilyen Antonio banderász az ő személy jó barátja, vagy nem tudom én, az, volt neki egy csomó ilyen, ilyen, ilyen nemzetközi barátja, de az ilyen Banderas volt az egyetlen, aki ilyen nem tudom én, B-s sztár volt. Tehát a többi az ilyen c és D-s voltak, mit tudom én, ki volt stallone a felesége? Mit tudom én? Bridget Nielsen vagy kicsoda? Tehát, hogy ilyenek, ilyen, ilyen barátai voltak Frideriusznak. Tehát őket sose szívatta, Tehát, nem, hát az, ők az ő személyes jó barátai voltak. De amikor mondjuk találkozott egy cigány primással, az simán kiküldte a, a nyugati pályaudvarra, hogy ott bajseváljon egy, egy rendőrnek, és akkor közben be volt mikrofonozva a füle, és ott adta az utasításokat, hogy menjen utána, hegedüljön neki, és akkor azon röhögött ott a, a rossz barátaival. Ez volt a meglepően nyomorúságos című műsor, nem tudom, hogy emlékszem. Mm -hmm. és És ott, ott, ott a haverjai van röhögtek, ott Xaverrel, meg nem té Lőrincel Lászlóval, hogy megveri, nem veri, <gül> rendőr. Tehát, hogy így ez volt, ez volt körülbelül a, a műsornak a, a színvonala, meg ez volt az erkölcsi attitűdje Friderikusnak, Akkor talán emlékszünk arra, amikor tolókocsiban érkezett Friderikus, és felpattant belőle. Tehát, hogy meg, hát ilyen, ilyen húzásai voltak tehát hát ahhoz, ő... képest, ahhoz képest most ez a, ez a, ez a rend, rendkívül BBC stílus, amit most, mostanában így felvett. Tehát, hogy így, ő is, ő is előadja azt, amit a médiában már oly sokan, például, például Frey Tamás, akinek a hitelessége egyszer már úgy megkérdőjeleződött, hogy az már nem kérdőjel volt, hanem egy felkiáltójel volt. pedig egy pont. A hiteltelenségének a felkiáltó jele, és leginkább egy pont kellett volna, hogy legyen sőt egy The End felirat és egy stáblista. Ehhez képest váltott csatornát, tehát egy éven keresztül utazgatott, majd visszajött, és újra ő a, a, a megmutatom a világot. Tehát arc a médiában. Tehát hogy, hogy újra, meg újra bebizonyosodik, és Fidelikus is ezt bizonyítja, hogy a régi stílust egy új stílussal bármikor fel lehet váltani, az emberek nem emlékeznek. Tehát nem tudják, hogy ez most kicsoda. Tehát elhiszik róla, hogy ő a mértékadó pontos, kiegyensúlyozott újságírónak a minta példánya az az ember, aki korábban nem tudom én, mindenkit lealázott, akivel szembe találkozott, és aki védtelen volt. És miután meg ez volt a legusztuslanabb, hogy így megalázta, röhögött rajta, majd pedig hozzávágott egy ilyen nem tényi nekerman utazást. van, megveszlek kilóra. És akkor, és akkor a végén fogja be a pofáját is. Hát abszolút a média arrogancia és beképzeltségnek a, a példánya ő. Egyébként pedig a hitelesség az szerintem valami egészen ö, távol áll tőle. Hát emlékszünk még az ő üzenetrögzítőjére, ami... Na jó, de az nem a rádió elnöki ő, ő a rádióelnöki posztra pályázott, és az úgy kezdődött, hogy Szer, kedves Sándor, Nagyon-nagyon nagyon nagyon örülnék, érdekom. hogyha. Nagyon-nagyon Szóval ő aki kiegyensúlyozottság apostan. apostol. Ja, jó, az lent, itt, jó az a lent, vagy jó itt minősíti az a, jó, az, jó de minden esetre azt azért látjuk hogy iderikus kikhez egy egy hajszálnyival de tényleg csak egy egy, egy közelebb. Majdnem Majd nem dobogón ez a negyedik negyedik helyezett Sóbert Norbi oh. a, a Hát minden, hát az, az, az egészséges McDonald's, ez a lényeg. Igen, igen. Minden országnak kell egy fitness fasiszta. Nekünk is van, és erre büszkék vagyunk, ő Norbi. Önmagában ez az egészséges McDonald's, ami egyébként most a Moszkva téren volt az egészséges McDonald's, ahol például olyannal hirdette Norbi a kajáját, hogy hamburger egyenlő alma. Igen, de igen, igen. de nem, tehát nem így leírva, hogy hamburger, tehát így mutatott egy nagy, nagy zaftos hamburgert, egy egyenlőségjelet és egy zöld almát. Tehát ez, ezt akartak közölni velük. Annyira, annyira pontos, annyira, annyira, és olyan hihető ez a világ. De igazából azt kellett volna, hogy Turmix egyenlő karcsuderék. És, és ak akkor éreztem volna az igazi vonz vonzerőt. Egy nem, egyébként de... vajuk már be, hogy mennyit kajáltunk. De ott. nem, nem, füstölcsülök, füstölcsülök, pékné, egyenlő dugás. Ez a leginkább leegyszerűsítő dolog. Tehát hogy ez, így, ez így együtt, Jaj. ez így együtt árulom nektek. Mindenesetre talán még emlékeztek arra, hogy a Dragon Norbi az annak idején, azért nem volt ez a, ez a joviális figura, ez a, ez a kedves megmentő. De tényleg ő az, aki az úszóövet dobja a hájakra. Tehát, hogy ez a mentővet a, a, a zsírtengerben, ő kihúzt téged a, a karcsúság és ficségnek a, a, a hajójára, a mentőkompjára. Igen, én mindig egy, egy révernek láttam, aki megpróbál engem frusztrálni. Tehát bekapcsoltam a tévét, és ott ugrált valami lépcső, és folyamatosan engem akar csesztetni, hogy én nekem hogy kéne fölpattani a, a, a székemből, és ez, ez nekem fizivel esetette jobban a napomat, és nem értettem, hogy ő miért pattog, és mi részi magáról azt, hogy ő ettől hihetetlen szimpatikus lesz számom. És Batman! És az, az mondtam, így kitalál, hogy ezzel egyet, de, hogy a És ebből körülbelül kirajzolódik az is, hogy a társadalmat körülbelül, hogy, hogy képzeli el Robert Norbi. Hogy így mit te, amikor ilyen, ilyen, ilyen széles mozgul, mozdulatokat kell tenni, tehát így ki kell nyújtani a karodat így jobbra a tested mellé, meg vissza, akkor ő azt üvölti, hogy és Batman! És nem te, amikor meg így előre kell nyújtani, mintha egy ilyen pisztolyt fognál a két kezelet, akkor azt mondja, hogy és James Bond! De, de komolyan is ilyenekkel próbál rávenni engem arra, hogy bóckodjak. ettől, tehát még hogyha előtte esetleg kipróbáltam volna, jó, hatalmas esetleg, de akkor esetleg hogy itt a stúdió szétesett tőle. Ezek után, hogy James Bond meg Batman, akkor sem vagyok hajlandó. Tehát Belles... ez egészen nyilvánvaló. Azért kevesen emlékeznek, mondom, arra a Norbira, aki annak idején kőkeményen szembealázott mindenkit, aki 5 kilós új volt. Elmondta mindenféle zsíros vesztesnek, meg én nem tudom, miket mondott rá, ami semmi másról nem szól, mint hogy frusztrációt, szorongást, neurózist okozzon a te számodra, mert az az ő szövetséges Hát ő volt a test hogyha lehet ezt így mondani. <gül> Jó, én egyébként az egész fitness kultúrától úgy vagyok rosszul, ahogy vagyok, mert a... Csernus egyébként hozzáteszem, hogy csak azért nem került fel a listára, mert már kikopott. Megfutatta ő már a maga körét, Igen, így van. A nagy média listáról hullott ki. Szóval én azt gondolom, hogy van fit, meg van vel, well, és tényleg lehet harmóniát találni az életben, de nem vagyok benne biztos, hogy a mazsolás műzli és a lelki harmóni... Tehát én annyira me meg vagyok készülve a lelki harmónia mániától. Tehát, tehát tényleg az, úgy érzem, hogy meg lehet találni megfelelő mélységgel, megfelelő ízléssel, az, az élet, életminőséggel és az élet látásának a minőségével ezeket a harmóniákat, de most akkora Vellensmánia lett. és she és úgy lett ez a fajta életbölcsesség behelyettesítve a mazsolás műzlivel, hogy, hogy az volt tényleg elképvisel. De már önmagában a wellness, az már egy, az már egy, egy válasz a fitness ki, ki, kimerülésére. Abszett. Tehát először volt a fitness, ugye? És akkor ez, ez, ezzel szemben mindenki, mindenkinek kicsorbult az életekése, a fitness nevű, hogy is mondjam, kőkemény vajon, és, és, és hát ez nem ment. Nem tudta megkenni meg testének kenyerét ezzel. Úgyhogy kitalálták a wellness-t ennek, en, ennek útlására vagy helyettesítésére, és a wellness lett az, és állítom, hogy az emberek többsége nem tudja, hogy mi a különbség a kettő között igazából, a wellness az, ami az új, ami a trendi ami a modern, ami a működőképes, ami, a, ami, a, ami, ami tényleg segít. Ha egymás mellé rakod Platon, Hegel, Marx és mondjuk Derrida filozófiai népszerűségét, akkor körülbelül úgy az úgy egy olyan kilométeres távolságra vannak ahhoz képest, amit a wellness, mint filozófia karrierként befutott. <gül> és akkor még nem beszéltünk az update-ről. Itt a harmadik. A harmadik helyezett Lakatté Károly. Ezt egyébként óvom, az én helyezettem Orosz József, és erre már, már érkezett telefonos megerősítés, de mondd a Lakattét. <gül> Hogy miért Lakatté? <gül> Hát mert nem, nem létezik olyan nyalógép. Nem, hogy az MTV-ben. Nem, hogy a magyar televíziókban, bármelyikben. Nem, hogy a médiában. De a Földbolygón, ezen a planétán nincs még egy. Nincs még egy olyan szervilis. Nincs még egy olyan végtelenül, hogy mondjam, minden, minden alatti ember. De tényleg, mint amilyen ő. Hát, mit lehetett komolyan? Ez valami, ez valami döbbenetes, amit ez az ember megenged magának. És nincsen, nincsen gyakorlatilag senki, akivel szemben kritikus tudna lenni. Nincsen senki, akivel szemben akár tárgyilagos tudna lenni, hanem állandóan ezeket a köröket futja. Van egy, volt a népszabadságnak annak idején egy kampánya. A kampánynak az volt a lényege, az volt a jelmondat, hogy a tájékozottság magabiztossá tesz. Emlékszel erre? Igen, abszolút. Gondolkodtam ezen, és rájöttem arra, hogy Lakatté Károlynak az élete jelmondatát lehetne megfogalmazni ennek a szlogennek a kifordításával mert lakatték a tájékozatlanság teszi szervilisét. Lakadték, tároly az. Ja, aki... Arról beszélsz, Tehát Arról beszélsz, hogy ő, mivel konkrétan a, a, a gyerekkorának, e, illetve a, a sporton, mint paradigmán kívül olyan sok minden máshoz nem tud kötni semmit. Nem, nem, nem. Mindent először is köt ehhez a paradigmához. A és, focihoz, és... A, a magyar futballhoz <gül> de Főleg a megyei, megyei magyar Igen. futballhoz. És utána megpróbálja ezt az analógiát ráerőltetni a kérdezőre, ám ha nem működik, akkor azonnal hátraartott ott nem, nem, nem így rá, ráviszi ezt az analógiát, hogy mondjuk akárkivel találkozik politikussal művészel, vagy bárkivel, az élet bármilyen területéről, ő hozza a megye kettő és reacz, vagy nem tudom én valamilyen izék, kivel játszik, ha nem tudom én melyik ilyen gagyi-megyei csapat, és akkor a, vagy, a, vagy a cserepadot hozza, vagy a gyúrót, vagy valami ilyesmit, és hogyha ez nem működik, akkor megfutja a köreit. Ez, ez a csodálatos életmű, amit te letettél. A, téged ez az ország, hogy szeret, hogy mindenki te szeretnél lenni, és hogy milyen érzés te neked lenni, mert mindenki ilyen akar lenni, mint te, hogy az a rengeteg szeretet, az... az, az, az nem, csord, nem csordul túl a szíved, meg ilyeneket kérdezted. Tényleg, Igen, ilyen ember nincs még egy, olyan lakattékáról, és egyszer tényleg szeretném, hogyha Magda Marinkóval beszélgetne. Ezt éppen az András fogalmazta meg valamelyik műsorban. Szeretném látni lakattékáról, ahogy Magda Marinkóval beszélget, és akkor. És, és milyen volt? Tehát ez, a, ez a végtelen empátia, és milyen volt megölni azokat az embereket? Nehéz volt. Nehéz volt, nehéz volt elvágni a torkukat, és, és milyen érzés így is? Nem nagyon rossz neked ott a börtönben. Hogy érzed? A dobogó középső foka mindig a másodiké. Na még lakadt érd, egyébként semmi baj nincs, legalább az egy empatikus ember ebbe a média szakmában. Én értem, hogy téged ezt... Te szok... empatikusnak hívod? Az empatikuságra megle meglehetősen hasonlító dolgot csinál egyébként. egyébként de de, de, né, de az a szervilizmusat folyamatosan néha, összekevered. Igen, de néha, néha nyomaiban sem látszik. Olyan mértékben eltűnik a vendégeinek a seggében. Tehát néha tényleg... Tehát eltűnik lakatékháról. Jó, de emlékszel, egy olyan média személyiségnek, amelyik eltűnik én kifejezetten. <gül> Jó, jól jön a második helyzet, mert ő tényleg egy nagy ágyú. A dobogó középső foka mindig a másodiké. Hát őj csonkapici. Lehetne ő az első helyzet is. Ha nem lenne, uh, az, amit most nem mondunk még. Igen, de hát pici, hát pici minden tud. De komolyan én csak arra a reklámra emlékszem olyan nagyon nagy szeretettel, amikor ilyen kitárt kézzel így ugrándozott valami bank, vagy nem tudom, már biztosító előtt, és ott énekelte a maga számát, és egész egyszerűen a, az, az irítálástól tényleg, tényleg az összes létező libabőröm kijött. Hát, mi, mi hol, hol kezdjük, Picinél? Ding-dong, pici Ding-dong ding bandi, and, bandi András. <gül> de mi kezdjük? Igen, de, hogy, de hogy, hogy, hogy, le, hogy lehet picit, mint univerzumot vajon megközelíteni? Tehát, tehát melyik bolygóhalmaznál kezdjük? Én nem tudom. Ő én, én az, ez, aki szerintem a, jó az, aki nagy... mindent elvállal. Tehát szerintem csonka pici az, akinek nem adhatsz. Tehát, hogyha mondjuk te vagy a, a televízió vezetője, nem adhatsz olyan feladatot, amire ő nemet mond. Tehát ez az eddigi összesről nem mondható el, akivel eddig beszéltünk. Sóbert Norbi az biztos, hogy nem fog, nem tudom én, csülkös bableves zabálni neked pénzért. Anetka az nem ment el a, a, az RTL klubhoz. Győzike az biztos, hogy nem fog, nem tudom én, mit, mit mondjak neked, nem fog skinheadnek öltözni. <gül> Szulák Andrea az, az biztos, hogy nem fogja megverni a vendégeit. Havas Herik az biztos, hogy nem lesz jófej senkivel, meg barátságos. Farkasházi Teddy pedig nem lesz humor. Tehát, hogy ezek, ezeket tudjuk. Tehát ezek az emberek, ezek már csak ilyenek, vannak tulajdonságaik. Most Csonka Pici, a szerintem a tulajdonságok nélküli ember. Tehát ő az, aki egy, egy, hat, egy, egy gyurma, bármit gyurhatsz belőle. Ha, ha te vagy a tévé vezetője gyur, de, jó de és Csonkapici pontosan ennek köszönhetően vette át tökéletesen a jelenlegi magyar televíziózást trendjeit. tehát hogy ő testesíti meg a mai magyar televíziózást mivel hogy nincsen személyisége, amelyet ehhez kéne igazítani és amely ebből jobbra balra vagy föl vagy le vagy bármerre kilógna, ő tökéletesen berakod a sarokba és ott marad, felveszi a saroknak a formáját jó, én nekem azt tetszik még benne a legjobb, hogy igazából a nagymamák bugyjával kommunikál folyamatosan. Tehát egy kicsit Aigner Sziládra hasonlít ezen módon, hogy egy kicsit úgy meg, meg, megigazítja Aigner a csokornyak kendőjét, akkor érzem a nyugdíjas társadalmunknak női tagjainak ezt a hát, hát a Jó, igen, de, igen, de, nem, de, de pici kapcsán érzel még ezt a ez a, ez a fes gyerek. Tehát ne, ez a, ne. Ez a, igen, ez a, ez a Schneidig fiú. Igen, de minden, tényleg minden édesanyja ilyen gyereket szeretne. És végül a number one. Number one! A kokainherceg. Igen, <gül> ő az, ő maga. Senki Jaj, más. Buci. A jó buci. A drága buci. Mi, eh, Hol kezdjük bucival? Hát eh, kezdjük... Eh, Elmebetegű váljab... vörtözésége. Kezdjük talán a, az enyhítő körülményekkel. Ezek voltak az enyhítő körülmények. Képesek vagyunk arra, hogy vádoljunk? Azt, az, egyébként vannak enyítő körülmények Régen ő nagyon jó színész volt egyébként. Nagyon régen volt, és nagyon... Elnékszik még, egy... még erre valaki? Nem. <gül> Cso, jó, jó, jó. Stólbuci, ő az, aki, akinek nincsenek gátlásai. Nincsenek. Tehát ő az, aki, de hogyha vannak, akkor nagyon sok kokainnal ezt azért az az elnyomható. Épp ezt akartam mondani, hogy a kokainak nincsenek gátlása. <gül> jó, hát igen. <gül> Lehet róla még bármit is elmondani, vajon? Mit lehet elmondani? Mint, mit lehet elmondani arról az emberről, aki teleüvöltözte a televíziót olyan stílusban, amilyen stílussal még talán soha nem találkoztunk. Hosszú generációk meggyőződésem szerint éltek le életeket anélkül, hogy azt a hisztériát a körül, hogy mondjuk nem tudom én az előző 10 percben beérkezett 320 SMS. Mondjuk, igen, tehát, igen, igen. Hogy, igen, ezt, ezt akarja közölni, Stolbuci, és ezt valami olyan hisztériával, amihez képest a hol van Démon Hill, az a Nem tudom, tehát az a Verszályi palota tükörtermében a kis reneszánsz muzsika, Ahhoz képest, de tényleg. Budapest Rádió 88 Nem döceg, nincs kácsú. Ez volt a mi kis listánk, arra vonatkozóan, hogy kik lehetnek vajon a legiritáló média személyiségek. Nem várjuk el értelemszerűen, hogy, hogy egyetértsetek, de, de hát ugyebár ez egy szubjektív lista, egy csomó mindenki kimaradt. Gondolom, hogy, hogy ez. Ez a lista, ez kinézhetne máshogy is, de hát így néz ki a maga részéről. Ezzel tudtunk szolgálni mára. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hallgatatok minket. Ezúttal nem tudjuk ismertetni a napkedvenc SMS-ét, mivel hogy egyetlen SMS-en rendelkezésünkre, nem működött az SMS-falunk. Remélem, Jaj, hogy... sem. így van a net miatt, a net hiánya miatt. Azt tudod, hogy mi a, hogy mondják, Oroszországban, az, amikor nem működik a net yet.